«Який, який?» – сердився Михась, підозрюючи, що йому не вірять. «Такий, як його батько». «То, може, це його він і полетів?» – спитав Петро Гультайчук. «Хто?» «Франку». «Може, він, то такий», – повторював Михась Проців. Кілька далеких гарматних ударів вітер доніс десь від білої церкви. Осип Станімір був переконаний, що то отаман Зелений привітав авангарда нікінців, котрі також рвалися до Києва лівим і правим берегом Дніпра. Від корпусного начальника штабу Любковіца сотник Станімір довідався, що до Білої церкви підійшла терська пластунська бригада добровольчої армії. Отаман Зелений зі своєю Дніпровською дивізією не був пов'язаний воєнною дипломатією. Через те діяв на власну руку, як підказувало серце. А серце казало, що чужинець є чужинець, і ще жоден із них не приходив до нас із добром. Хай він буде червоний чи білий, сірий чи жовтий, а якщо попер на твою землю – то не питай у нього, що він думає робити далі, а покажи, заброді, по чим фунт свинцю на українському ярмарку. На позиціях галичан було тихо, хоч на дворі зірвався заледве небуревій. На сільському шляху вітер хмарами гнав пилюгу, жбурляв нею меже очі, пісок скрипів на зубах. Шумів, стогнав ліс, щось аж гупало в ньому. Вітер чухрав із дерев ще зелене листя, відчахував гілля. На деяких хатах позривав сніпки. Цей такий вітер підхопив і десь поніс половину Марусиного війська разом з отаманшею. Чи не до зеленого в гості подалося непосидюче товариство? Хоча половина лишилася на місці, теж тримали позицію, сторожували повстанський табір. На вечір стихло. Поручник Гірняк, узявши у вістового коня, поїхав до Плиски, до того містка, з якого вчора якась невідома сила вкинула його у воду. Хотілося ще завидно роздивитися на ті лози, на те місце, де він подорослішав на ціле щастя. Мирон дивувався такій несподіваній щедрості долі і думав, що вона, ця доля, за свій, Невимірний дар може заправити і велику ціну. Можливо, саме це попередження Маруся побачила у своєму сні. Він пустив коня пастися. Сам же перейшов місток, який був мокрий і слизький. На річці погуляла висока хвиля. Під кущем верболозу, де він учора викручував своє шмаття, Марун побачив. Оберемок прив'яли й трави, наче її хтось нагорнув тут для постелі. Роззирнувся і зрозумів, що це вітер не робив шкоди господареві, котрий поскладав скошену отаву в стіжки поза лозами. Вітер розкидав копички, і цілі оберемки отави позаплутувалися в кущах верболозу. Мирон ліг до лілиць і глибоко вдихнув гірко-солодкий дух скошеної трави. Маруся з'явилася колись темніво. На містку тонку дзенькнули її остроги. Від неї пахло вітром і димом. Обличчя було загадковим, як у дівчини, котра щось знає. «Де ви, панно, сьогодні гуляли?» – спитав він. «Розважалася?» казала вона, з козаками. І як? Добре, усі живі. Я бачила ангела. З крилами? Ні, замість крил у нього за плечима була рушниця. Я бачила отамана ангела. Він із лівого берега Дніпра. Перескочив на правий. Справді красивий, як ангел. Зноска. Отаман-ангел, направду, був Незрівнянним красенем Мав болгарське коріння І прізвище «Ангел» Було його справжнім, а не псевдонімом. Сподобався? «Поцілуй мене», – попросила вона. «Ох ти ж горе моє, не сміли! Якби не вкинула тебе в річку, То й досі не знав би, що робити. Її губи були холодними, А рот – тремтливо гарячий». «Як?» – укинула, перевівши подих, спитав Мирон. «А так, навмисне. Хіба ти не здогадався? Жартуєш?» «Ні», – сказала вона, – «мені було не до жартів. Не думай про мене погано. Ти ж не пошкодуєш, що ми впали у воду?» – питаєш. «Буде нам з тобою що згадати, егеш? Як ти впіймала ту пташку?» Дуже просто. Плиска вона ж як дитина. Коли заплющує очі, думає, що її ніхто не бачить. Тільки треба вміти підійти до неї. Я думав, що ти – чаклунка. Це ти настелив нам постіль? Ні, вітер. Ну, звісно, ти б не наважився, правда ж? Хіба мужність у цьому, – спитав він. Не знаю. Мені здається, що в іншому. Скажи, якщо знаєш. Мужність там, де любов. Підлітком Мирон записався у товариство Сокіл, де він був першим у Стусані. Зноска, Стусан тут бокс. Там йому казали, що мужність тоє поготівля до самопожертви заради вітчизни. Іншого пояснення Мирон не шукав. Тепер же він знав, що мужність і самопосвята – то не одне й те саме. «Пробач, я була захвала», – сказала вона і лягла на Отаву. «Іди до мене». Ніч посвітлішала, над ними тремтіли великі, як яблука, зорі. Учора я подумала, що може так вийти, що нас не стане. Чи може когось із нас? і гріхом буде не те, що ми поєднаємося. Гріх буде в тому, що цього не станеться. Ми проживемо сто років. Ні, я знаю, що мій вік недовгий, і ти це знаєш. Тому я хочу кохати. Чому ти обрала мене? Хіба ж я знаю, це доля, сказала вона. Він узяв її обличчя у своїй долоні і глибоко подивився Марусі в очі. «Тоді будь мені нареченою». «Чому нареченою? Ми будемо чоловіком і жінкою, навіть тоді, коли будемо далеко одне від одного. Тож нічого, що ми не вінчені». «Прийде час, повінчаємося», – сказав він. «А в тебе було вже таке?» «Ні. І ти нікого не кохав?»